Ok, greit, dette høres som standard Jonatans stønning Og Nei. det burde egentlig ikke jeg vite hvor han er Kommer jeg på nå Nei, det det Hei sånn, velkommen tilbake Tenk at vi må bare Jeg bare startet, Jonatan Det går fint ja, Det går fint, er du sikker? Du ser det. jævla sur ut, nemlig Ja, ja men jeg, jeg tror det er over nå Ja, du kan jo prøve å sette deg foran mikrofonen Og gi kameravinkel og... og justere litt <laughs> Nei, men altså uh... Jonatan ja. Nu har ju bara för att för så har vi mm. mellan det för segmentet der, så har vi en liten paus sånn, det var gött. Ja, var gøy. Mm -hmm. Mm -hmm. Kan, kan vi um, ska vi göra det? Jeg har lust att göra det där igen. Ja. Jag är Melody Challenge skulle vi kalle det? det eller kanske kalla det. Vi kan väl egentligen allra her Si uh, om ikke folk har fått med sig. Musik er ju något vi syns att är väldigt gött. Eh och lite så vad ja. ja, ja. av ljud. Defekter og, og sånn er laget ja. av oss da. Ja. selvfølgelig. Remember call. Ja, ja, altså det, det klarte jeg ikke. er rätt att Remember call. Det var faktiskt inte så dåligt. Nej, det var, det var, var, var inte sånn, uh, jingles då. Ja. laget av Dem oss. Dem står vi för. Uh, og vi har ju laget mye annet som ikke er slippet Og vi har jo sluppet Og vi har jo også pratet om å slippe det lille vi har av musikk uh, Uferdig ja, for, Og faktisk ikke alt vi har heller Men noe av det som ja, ja. vi var liksom happy med Ja, og igjen, det er jo uferdig ja. Det mangler bass, og det mangler litten Og det mangler vokal mangler, ja. altså, Det er dig på trommer og meg på gitar Og kanskje vi har tatt en gitar til Men ja. det er også fortsatt oss Og full pup det, det er, nei, er det hele tiden Jeg med? fikk aldri gjennom en puppe nei, nei, Det var der <laughs> Det var puppe Men ja, nei, det, det vil jeg si mm. uh, Jeg har lyst til å gjøre dette der igjen uh, Fordi uh, det der som jeg har gjort før Laget ordentlig sang Og mm. prøvde på det Da mm. Det tar mye tid Men det ja. var på en måte bare sånn vi skal lage en følelse uh, Create a sound ja, eller, Utfordring til neste gang ja. den, her, her er det vi skal ha til neste gang Kjør ja. uh, Nå sier jeg ikke at det blir neste gang La oss si det blir neste gang mm. Men uh, jeg på sånne reklammefilm Jeg er energisk Jeg skal fortelle dig noe helt fantastisk det, det, Den føler jeg den skumle melodien vet jeg ikke helt noe jeg skal bruke Nei Jogga er en creepy jeg, Hvis jeg opplever noe nå, så skal den melodien min være med Ja, ja for jeg, ja. jeg, ja, for jeg, jeg vant ja, sånn, ja Du ja, vant så ja, du sant, sang det. etter ja. uh, Men jeg har lyst på en sånn der uh, Hei sånn, har du fått med deg det her Nå er det sånn og sånn Jeg får ikke begynne nå <laughs> ja, ja, ja, jeg, jeg vet ikke, altså, det er jo energisk ja, Er det en følelsegang? Ja. Vi kunne lage happy musik Men de, altså, jeg, jeg vet ikke, hvor, hvor skal vi bruke det? Nej altså Vi, ja, vi, vi kan må prøve bruke? Mer enn følelse altså, Det blir lettere å si hvor det skal brukes Og da skjønner man hvilke ja. følelser man må produsere Ja, slett, du da. gjør det, jeg kjenner jo ikke på følelser <laughs> Nei, men jeg kan sende deg på mail ja. <laughs> For <Følelsen, laughs> å altså. forklare den da Så er det en mm. løpende spøk at Han har en firkant av trinn med Og ja. jeg, jeg har ikke Nej, Jeg har jo det Men spøkene er da, jeg har ikke det Hokar det vet. Eller egentligen så sånn sett at har inget förelse att at du är överkänslig ja. eller som jag plejer si att säga du är fitt. Fitt ja. Ja. Det är som en instruktör. folk då för av det. Ja, men det är ett ja. faktum. Så då vet jag inte helt vad vi ska göra med det. Nej, ja. men vi kan inte bruka sig god John. Ja. Så sånn, går vi <laughs> till tredje. Mm. Tim. Ja, då går vi då. Ja. Vi må videre uh, Og hva er det som skjer nu Patrik? Ja, nå er vi i Den nye spalten uh, Nå er, vi er det vi, Er vi ikke det? Vi er Dream Dreams of the Stream Nei, jeg er jo er ikke det ikke? faktisk uh, Hvis ikke jeg nå husker helt feil Jeg trodde vi skulle avslutte meg Å oh, Nej, sorry ja. Det er Dream Dreams of the Stream <laughs> ja. Ja. Det er konkurransen Men, uh, da Ja, og den tappte du, så det var synd ja. Dream Dream of the Stream <laughs> Ja, nei, dette blir jo ikke noe lang episode Det altså. beklager for de som har dårlig tid Ja, nå må man sitte litt, litt til Denne episoden er lang Ja da Lang, lang flaggstang Nå drar vi i gang, Patrik Jeg har rett og slett Med tiden som venn Lagt en konkurranse til dig. Og den gleder jeg meg framfor vet ikke for, om jeg skal si det så langt Det, det? høres veldig koselig ut ja. Nå skulle jeg ha den der glad musikken <tonsert potensør> <tonsert potensør> <tonsert> <tonsert> Det er stor delen til Jeg mener <tonsert> Jeg tror faktisk at denne konkurransen Kanskje kan bli noe gjentagende Oi, jeg er med <tonsert> ja. Det jeg har valgt å kalle den da Er egentlig er det jøk, er det du eller er Jontan bare syk i hue? Altså, jeg liker veldig... jo allerede hvor dette her går <laughs> Ja, denne er veldig enkel og grei Det er en, det er en lydlek Vi ja. har hatt det før vad er det jeg hører nå, ja, rett og slett? Ja, var det dyr eller fis ja. Den episoden heter Dyr, dyr eller fis, fis. Jeg synes ikke det, nummeret, men hør den og Den, den er, er veldig bra Hele episoden, husker jeg ikke om det Men i hvert fall dyr eller fis var gøy ja. Ja. Jeg har valt at uh, det er noen lyder du kommer til å få spilt opp mm. Du får tre valg mm. Det er to valg av ulike typer Og det siste valget er at Jonathan har lagd den lyden Ok, spennende eh, Og eh, Det er jo egentlig samme formaten En du pleier ha da Ja, ja, ja Det, det er jo bare lere. Altså det er valgt, Men det er lydlek Ja, nei, ja, men altså Det er, det, er som jeg, sånn som er Med websida da Ja, ja To ekte eh, En er falsk Men ja. her er det da Det er en av to Ellers så har jeg laget den Ja Det blir jo litt samme greier så, så det er fang. egentlig en av tre Spennende Spennende Men Det litt artige med den da Det er jo at du får en superkraft Hæ? For, du har gett en super power! Ja, altså! Super power! Eh, og jeg har ikke bestemt meg, men det gjorde jeg nå. Du, du får lov til... Jeg har bestemt at du får en super power. Jeg bare vet ikke hva det er. Vet du hva? Du får så mange som jeg hadde tenkt. Du får tre ganger lov til, og så får du bestemme om du syns det er vits eller gøy. Du kan be mig om å imitere den lyden du Oi, har hørt. Oi, Men imitere betyr ikke at jeg lager den på den måten som jeg gjorde, nødvendigvis når jeg tok opp, men jeg kan imitere den. Og så kan du da bestemme... Hm. Det hørtes ut som Jontan hadde kontroll på den lyden da. Gøy. Dette mm. her ble jeg meget giret på, men la oss si at ja. sånn, si det er teknosvenn. Ja. Titt innom, får han også lov til å om noe? <laughs> han kan spørre, ja. Er du klar? Du er steiner, supersvenn! <laughs> väldigt teknosvän ja noe ja vi är ber yes ehm de å titeln du kan få ja eh, det er alltså du starter konkurrensen som en tättskalk tättskalk tättskalk alltså för det er tätt att göra eh där är noll poäng du bicket två poäng då är du cute type apprentice För idag kommer far då rena öra. Det rensa rensa øra. Øra. bra titel. Men siden du har tre möjligheter till att få hjälp här, ja. så måste du helt upp i 5 poäng av. För jag vet inte hur många uppgifter jag fått totalt. Okej, 6. 5 blir du ear master. Som i öremäster. Ear master. Luftmäster och då. Nej, Men jag ska vara lite försiktig med att vri på titeln och du är <laughs> för sist blir rate master. Ja, det, det så roa mig. du allt riktigt. Du må dessverre ja. så langt opp Da er det Air Hair Master Supreme Ørehårmester Supreme? Nej Hair som i høre Nei, nå, nå tuller hører. jeg meg ja. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil ha det sånn som du har Det er nettopp det, det. Ja. Da tenker jeg at vi drar i gang Jeg hadde lyst til ha Honorable Mentions Som jeg kanskje ikke fikk tid til også Men det får heller bli til en annen gang Det er derfor jeg tenker ja, ja, ja. at denne Den tror jeg kunde fått mye mer på tapeten Rett og slett eh, Skal vi begynne med første lyd, Patrik Er du klar? Ja. Det var min lyd Jeg rapet Røy Rape. bra Master. Super <laughs> Skjønte det mm. Nå kommer eh, første lyd Som du skal gjette på, Patrik <skratt> <skratt> Først var det sånn, her er det en som runker Nei, det er en tørketrommel Og som kom de pipelydene Hva faen, Jonatan? Nå er jeg spennt nå Er dette runkende pipetørketrommel? En ful som synger i dusjen Er det en oter Som koser seg med maten Eller er det jontan som fingrer en pippeleker? Du har nå muligheten til å svare, en av disse tre Hvis du hadde fingret av pipeløket Det er helt det er fantastisk Men det er seks um, oppnål Så jeg vil ikke at du skal imitere du har enda har tre muligheter til det Og jeg skjønner ikke helt hvordan du skal du fingrer en pipeløke heller Nei, så det, det kan jo hende at jeg har gått igjennom Alle disse her og prøvd Kan jeg få høre lyden igjen? Jeg skal prøve ikke be om det på alle Men det er bare sånn mm, Du kan høre den igjen nok, Jo, da kan jeg Er det sånn at det, man må høre lyden først Eller kan man få alternativene først? Det her er du som bestemmer selvfølgelig, det du som er ja, Zep og uh... Jeta <laughs> Jo, men det, det, vi, vi kan godt gjøre kanske det, eller så kan vi ha lyd, Alternative lyd, hva vil du? Du kan få alternative først hmm. Da vi det Ja, jeg er en, ufølgelig, for derfor slipper jeg be om lyden på 90 Fordi nå har jeg en annen kontekst mm, Jeg kan få høre lyden ja. En ful som synger i dusjen En otter som koser sig med maten sin Eller Jonathan som fingrer en pipeleke Ja <laughs> altså det er sånn Jeg hører jo ikke at dusjen går Det gjør jeg ikke Det kan gå til den gjør det Men altså, jeg hører eh, ikke da det Da må jeg bemerke Gåsøyn ø, i dusjen Altså en ful som vasker seg da ja. Mens den synger ja, da, da, da, da, da føler jeg at det er det For jeg føler at det er noe plaskete Det er veldig hull lyd mm. ø, Og det er, jeg synes det høres som en pip Mm. Jeg må jo innrømme såpass At lydene er nok kjørt i ett format Som ligner på hverandre Ja, men det er greit det er Men jeg, jeg, men jeg må jo tippe uansett. Du må tippe, og, og du har mulighet til å tippe Og du gjør det, og du ja. tipper en fugl som synger i dusjen Ja Nei, Jeg skulle ønske var du som finger en pipeleke Men jeg synes lyden er så hul, så jeg skjønner ja. du skulle gjort det Nei, øh, og det er helt i orden det Og jeg ikke skjønner hvilke pipeleke du skulle vært heller <laughs> Nei um, Og det det er, det er en øh, Inte en sån. För det är fel. Jag får bara inte var det, det fel? Ja, det var fel. Är det oter då? För det är inte du som fingrar pipleker. Det är en oter som koser sig med maten ah. sin. Det är det. Jag frågade men så är det ju vet inte om vi jag tror inte vi har nå Søren, du fick fel. Nej, faktiskt. Du fick ikke Så, så det beklagar jag. Det blir 0. Men alltså jag eh är god emot dig. Jag. Jag Ja, imot, jo. Jonathan. Ja. Jo. Uh, nu kommer andre uppgift til dig. Alltså, nu er jag klar, sant, For sant, för den ljuden. <laughs> <laughs> Nej, først får du då höra, vi ska høre ja. ljud nummer 2. Nej, men ja, alternativt det grejt för dig. Mm. Är det ja. klipp från den årliga skrikekonkurrensen i Japan, där ja, vi här er... hörer vi vinnarna av konkurrensen eller är det en meget hes eller host <laughs> hund som uttrycker sin frustration eller är det tre Jonathan som lägger sin datter tillbaka i sängen för sista gången den kvällen så du tre Jonathan eller alternativ nummer tre altså. oh, Ja ja ja ja mm. jag tror det var trea dig för att jag tänkte ja. att det får det gå. Nu kommer den lyden. Ah! Den var så kort att den kan du få höra igen. Ja, ja, tusen tack. Alltså, ah! det är sån. Här er min tankegång sånn då. låter ikke din dotter? Nej, nej nej, altså, det der kan ju være mig som jag säger. Ja, ja. ja, ja. Jo, att han som lägger sin datter tillbaka i sängen. Men men du skriker ju också sånn när du lägger datter av dig. Da, nej, det i så fall du skriker mm. sån eh, i et annet rom etter du har prøvd Dette er det ikke datteren din mm. Er det er det, kan det... Det, det, det, kan, det kunne jo i så fall være eller så kan jeg gå med på at Det, det kanskje ikke er sånn jeg høres ut Når jeg legger datteren Men det, det er sannsynlig Og så tenker jeg mm. I Japan ja. siden, yes, Jeg må fortsette å si det yes, Det er min greie er ja, hate, ja. Men altså jeg har sagt det og jeg ja. står for det Jeg har sagt bare i bykjernen Tokyo mm. bor det 28 millioner mennesker. Mm. Man skulle tro at en av de kunde skrike høyere og merre enn det jeg hørte der. Bare for den setningen sånn som du burde ha sagt den. Eh, igjen, jeg kan ta feil, men altså, japanere er jo korte folk, så kanske små lunger, men det er så mange av dem at det må være I bikje, for hadde det vært en japaner Som er så seriøs, så blir Altså jeg mener de blir skippet går på skoler De er tre år gamle for å lære seg Sjakk Jan, Så burde, han, da, han, kunne da, han, burde han kunne skrike bedre Burde han kunne skrike bedre Skal vi høre på han en gang til? Ja, ja. Ah! Det är en ganska mysig säll. Det är mysigt. Mycket mysigt. Men, men jag syns ju inte hörs som att det är bicke, men alltså ja tror inte det är dig när du lägger dator En japaner har forklart alltså det må vara B. Okay. Selv om jeg inte syns inte det hörs som en hund i alla fall, det är process process Og of Det, det morsomme. Ja, att var det en hund liksom? Ja, alltså ser du något men det var ikke det. Nei, Men det var inte Du får ikke Hæ, nei, det er dessverre feil Fordi det er What? klipp fra den årlige skrikkekonkurransen Jeg må si, det kan vi godt legge en link til Der var det mye skrik <laughs> <laughs> og, han, og han vant <laughs> Men altså, jo han, Altså, det her er jo Altså, jeg hadde jo klart det altså. Da går det på lengde Lengde? Nei, nei, altså Han skrek nok flere ting Men når han snakket så tenker jeg det er vanskelig at en hun gjør Så det måtte bli det som var mest verbal Altså mye lyd bare Og det ja. var det Så var det andre kjærlinger der Som jeg synes kanskje hadde litt mer trøkk Men, ja, for Men for, for, han vant er, er det bare volum? Det er, det er, så, det er decibel -måler. Ja det var det det var. Ja, jag läste lite. <laughs> ah, ja. det var synd för det jag säger, det var eller kanske lite längre då också, alltså. fortsatt. Uh, du, ja, sånn så, var bra, men det, det gick ute i helvete för det då. Det är lov att fråga runt eh dessa det må nog vara lov hvis du här skriker konkurrens, Er det konkurrens då i hur högt är ja. hur långt ja, det är lov framöver nåt alltså tror jeg. du vet att jag har också fått så mycket konkurrens vet så jag är kanske så inne i reglerna som nuläget nej det är helt i ordning <laughs> det är ganska fint bara ja då ja, och jag du det, har liksom en en en og så trycker mm. du upp i räva på den det var akka det som skedde här nånbart. Ja, och det og det kan vara ja. ont. <laughs> men det kan stå som är Vi går videre till ljud nummer 3 och Vad går det lite dåligt med mig då? Det gör det svärre ja, men jag ska nog du... börja bruka mig jag vill höra dig skrike panik och lägga bana i det. Men ja, vi kör på Er denne lyd nummer tre Er det en frosk som har spasmer? <laughs> er det en bil med prompemod på potta? <laughs> prompemod? Ja, på den, potta Den kjenner jeg før jeg har spørt opp allerede <laughs> Eller er det Jonatan som tar eh, opp en gurglete fis Til hva promper jeg i nå? Spalten vår. Kan du ta den siste en gang til? gurglete fis? Ja En gurglete fis til spalten Hva prompet jeg i nå? Ja, okay, ja, ja jeg er med Jonatan, var det det? Ja, det var det Den er like lang Om ikke litt lenger enn skrike Du kan få høre den en gang til ja. Det er ingen altså, jeg, jeg er så redd for å gi et lengre resonemang Jeg, jeg, jeg synes jeg gjorde det så bra Resonemanget på forrige Jontan. <laughs> det er så gøy. En frosk med spasmer, en bil med prompemod på potta, eller Jontan som tar opp en gurglete fisk til spaltenår. Da må spaltenår. jeg med en gang uh, prompemod på potta. Snakker mm. vi høylig potta der, er det så? Nei, vi snakker ikke høylig potta, men uh, man har jo ting som man kan altså, putte på. Gjorde du det når du var yngre uh, at liksom satte på en... Uh, Boks for eksempel Så fikk du rann, rann, sånn. Hvis du ser på festen mitt nå mm. Hvis du gjorde det, du ikke det, det. Prompe mod, du påfører noe på exos potta Sånn den lager litt artig lyd ja, Jeg liker at du mm. kaller det prompe mod <laughs> uh... Fordi vi er jo enige om oh. at det kan høres litt promptet ut Jondan, Det kanske det som har kilt mig på ballene her Ja, eller altså Vi er på spørsmålet om fire nå <høk> Tre Tre jeg vil at du skal lage denne lydene bare, Mest egentlig bare fordi jeg er interessert i å se deg lage For du lagde jo den med anus i så fall Så det kommer jo ikke til å gi noe, Men jeg har bare lyst til å se deg lage denne lydene Jeg den igjen Den tror jeg faktisk er veldig akkurat som det som skjedde faktisk også Ja Altså det er sånn der men då fick jag var ganska menes med altså, frosk som får spasmer runtan. Mm. Vad menes med det? Var i all världen finner du det? En frosk med spasmer? Alltså har du sökt på? <laughs> du vill en sån ja. ja, ja. Av en frosk med spasmer? Ja. Det har jag hållit på och inte bli färdig. Ja, men då är det lättare att fylla i prumpepottet. har gjort så det vil jeg da... vill vil gi dig en vinkling her Som sier noe om hvorfor det kanske kommer eh, Om det här kommer flere ganger Det er at noen ganger så finner man en video Som motiverer en til å finne på alternativer Andre ganger så finner man kanskje En ja, lyd som man der... vil lage selv Som man tror man klarer <laughs> Som man aldri får til Ikke sant? Da, Det er ja. mange forskjellige vinklinger her og Min vinkling er jo da Hvis du hadde dårlig tid Så er det lettest å finne en video Og så prøve finne på lignende ting Mm. Enn å ha en visjon For visioner er, det er tung Det er, det er en tung sak mm. Visjoner kan være mm. ødeleggende kreativitet Men likevel er så er litt av gissen her At jeg skal Ha et alternativ Hvor jeg faktisk har prøvd å lage Eller det kunde kunne vært meg Og, ja. og jeg tenker at du med. har prøvd boblefis Tror jeg mm. Jeg tror du kanskje har boblefis. en boblefis <laughs> Og det sier jeg Fordi det har jeg også prøvd på <laughs> okay. Det gikk ikke det där Jonatan som prövar på en fest i vad promptade jag eno? Rättoslett. det det? Nej, du gjetter det. Nej, alltså jag säger ja, okay. att du ja. har haft tanken men du fick dig till. Och det okay. säger jag för det til det är ensa grund till det säger ja. det Jonatan. Ja. Är det för att igår så försökte jag på akkurat det. <laughs> Okej. Okay. Ja, gøy så du har det lite lätt i minnet. Jag har det rätt i minnet. Och då tänker jag at det att finna bil med promptepotte må vara det något Ja, du tänker det? Dog. Jeg har en sånn opp i hodet mitt nå At siden ja. du har gjort dette når du var barn Så er det en enkel ting å finne på Etter du har prompa Men samtidig Frås med spasmer Det er den som Nei Vet du hva? Jeg kan ikke drive sånn her Episoden blir for lang Jeg sier Dette her er bil med prompepotte Det er Riktig Og du drar og går i med poeng, Patrick Gratulerer til meg Med ett poeng du, du er helt rå Og jeg fikk lov til å høre deg Prøv å lage det Prompepottelyd med munn og jeg tenker at det er en slags av og til en hjelp, og av og til en trøstepremie. Nei, altså, jeg, jeg kommer til ta med det videre i mitt liv. <laughs> det, er, det er nettopp det. Ja, da når vi sitter i 60 som vi har planer om, mm. i hver vårt kjestefil, tror jeg, vi har kjøpt det da, mm. og hører på dette her, mm. da kan jeg igen høre dig lage ja. eh, bilprompelyd med munnen. Mm. Er du nå <clears throat> klar for lyd nummer tre sine alternativer? Fire, selvfølgelig. Jeg er klar. Ja. Mm. Er følgende lyd en Hun som stønner mens den drikker Er det god gammeldags porno? Eller er det Jonatan som utfører En sensuell håndvask Med inslag av Mil-Onani Jonatan, før du spiller lyd nå Jeg vil bare få si Det er mye mer spennende å få alternativene først For det lager så mye bilder Til hva det her kan være Kjør på Det är små plågor som tar nu och det ska jag visa till publikum för nu nu är det omedelbart. Det är hund som dricker och stönar eller du som driver såkalt kallt millononi. Mm. mm. Problemet med millononi är att det är så i mm. ullent. Mm. Eh mm. uh, var millononi i förhållande till din definition av det. Uh, <laughs> Men det hör på skulle det gjort någon skill på ljuden. <laughs> ja, för okay. det i Nej det som trigger meg her nå Er at det, den lyten her sånn ja. Skal jeg høre deg lage Fordi at det, den bikkelyten i så fall er sånn mm. Den kommer du til å negle mm. For det ligger helt i ditt stemmeleie Jeg mm. tror mm. fortsatt det er bikkja da, Men uh, jeg vil høre deg lage den her Høy på dig? Det er jo dig. Men her er det ikke deg for det, for det er i hvert fall ikke porno Høy ja, men Det er ju lite sån där jag måste lägga lite spänning här som jag ska si ju det att hvis du sitter nå og venter på datteren du skal sove nå hur kommer vi till det så kanske gå kat Pornhub det du har lust att sitta kan, kan du ner var det jeg jag blev färdig med igår då vet Det kan jag henne. Men ja. men jeg vill höra dig pröva vad så länge den är mm. lite <høk> Nå er jeg ferdig det. Men, det, men, du velger, men du velger det Padrik Og du valgte det på den På den av alle de Jeg kunde laget så mye gøy På de andre her Og så valgte du den Oh yeah. Og da får jeg det så mange også Ok Du har den igjen Jeg har, jeg har... Jeg har jo En igen. Nå tenker jeg, da skal du få lov For jeg, jeg skjønner den frustrasjonen med at du vil at folk skal bruke hjelpemidle på riktig sted Og så du skal få lov du, si fra du har lyst At jeg skal bruke den siste Men igjen, jeg går tilbake til Slett det fra Dog Jeg synes det hus veldig ut som deg Det første støtten er sånn Dette er en hund som drikker det han som drikker det ja. Ja. da må jeg meddele at det er ikke det er, jo, det, er ikke. det er dessverre ikke for det er jeg som utfører en sensuell håndvask Med innfølgelig ja, Og jeg prøvde nå Å gjøre det såpass bra Som jeg kunne Og jeg synes egentlig jeg traff stønnene Så jeg ble sånn falter nå. Nei, men altså det som er, jeg er jo, Som jeg sa, ja. det første stønnene der ja. Det er jo deg ja. Det er det stemme Men ja. så, de to neste som kom mm. De gleder ut som er sånn Ja, ok, greit Dette høres jo ut som standard Jonathans stønning Og det burde egentlig ikke jeg vite Hvor han er, kom på nå <laughs> <er noe>. Hysj <laughs> Da er vi over på ja, det er porno <laughs> Ja, vi er det Men ja. fan Ja, det er ikke lett Dette her Jonathans Dette her er kjempegøy <laughs> Fordi eh, jeg, jeg kommer til ønsker. med en jævel på lyd med Norge <laughs> er, uh... Ja, dette er Jonathans altså. <laughs> Hva? <laughs> Eh uh, vad tror du ljudet jag tror det är Jonathan som har million och 9. Ja. Ljudet är feigt. Nej, nej, det är inte det. Nei. Nei, det er, du er feil, har hört som för det är ju man tar detta här alltså. Jag har jag master supplement. Nej, jag får gett det några gånger. Blirke det. Ska vi nå igen. Ja. Så ligger du da an, for du har ett poeng, så du kan ta q Apprentice. Og det er det du har å slåss for men, nå. Altså, jeg er veldig glad i å drive med Q-tips. Mm. Man skal ikke det, men det er godt, så vi satser ja. på det. Så du har nå to forsøk igjen mm. på nå det. Du är på tett skalk. Jeg La oss kjøre i gang. Alltid, men nummer fem. är det noen som i herrige prøver å få i en motorsjag? Är det et parringsrop från kåt elefantsel? Elefantsel? Ja. Ja. Det de, finns. Ja, okej. Okay. <laughs> Eller är det jontan som har diarré? Åh, oh, jag ska önska det var den sista i alla fall. Jag har haft en har jul. Låt oss höra på ljud <laughs> <lyd> nummer 5. <fem. laughs> ja, jag ska bara se vad. Okej. Okay. Bra. Jontan, mm. vil du høre den? <laughs> ja, altså, igjen ja. hvis det her er du som har diaré, da, da, da, da skal du og jeg til legen. <laughs> ja, vi skal det. <laughs> Så jeg føler vi er på 50-50 her. Vi er på 50-50. Jeg, jeg vil ja. høre lyden igjen. Mm. <laughs> <Jotan>? Ja? <laughs> jeg... Skal det ikke påskrytte meg at jeg kan så mye dyr At Nei, jeg helt av, en gang vet om det er noe som heter elefant Det en kåt elefantsel da ja. ja, bare for å liksom, bare, dra det enda mer spesifikt <laughs> ja. Klue her er da ja. At når vi hadde, hva prompet jeg i nå? Ja. Nei, ikke prompet jeg i nå Når vi hadde uh, dyr i denne ja. episoden Som heter ja. dyr eller fis ja. uh, Så mener jeg at jeg hadde jo video av sel mm -hmm. Mm -hmm. Og de lager en lyd som er sånn at uh, Sel lager ikke, ikke sånn lyd Nei. Men jo, den, den ja. gjør det ja. Jeg vet at noen seler kan lage eh, Noe som høres ut som en prompt sånn. Ja, og jeg tänker at Jeg øvde på den jeg, jeg, jeg, jeg føler at jeg må si Elefantsel sel, dog, kan, Du har allerede lurt meg om at elefantsel ikke finnes Så det er jo da kjempeeiden for mig. Som ikke visste det, eh, men liksom, det, det Jeg en, synes jo det høres ut som det er neseinvolvert her jeg synes det, og, mm. og jeg har peiling på nesing ne ne ne Nesing? Nesing, nesing. Nei! nei, men altså, igjen, en motorsag en, en, en motor har litt mer sånn rullende, føler jeg Sånn der at, ja. at den ikke er lang nok det kan, Altså, det er en motorsag, altså en, en type Ja, det er type... jo ikke motor på det, mener Det er jo ikke motor på motorsag, Jonntan Nei, nei Nå, jeg tipper sel Du tipper sel, elefantsel, elefantsel. Kåt, elefantsel Ja og med det, så kan vi se si med en gang at jeg må ikke dra til legen, for det var en reflefantsev. Ja! Yeah! Yeah! <laughs> det er deilig når, eh, altså, hadde det ikke vært fått mine resonemanger, har bommet så mange ganger allerede, mm -hmm. så er det litt sånn der, oi, resonemanget mitt fungerte, det er deilig, jeg føler meg smart. Det men, var fint. Eh, ja. Statistikken så langt tilsier at det stemmer jo ikke. Nei, det, men her gikk det bra. Her det bra? Ja, jeg og grunnen til at dyr ofte er innblandet uh, i disse her Er fordi at jeg må virkelig si det At dyr er noe av det sykeste på hele verden til å lyd. Ja, men det er det Jeg hadde jo også altså, og skildpadder som har sex, uh, for eksempel Ja, men sitter... det vet jo jeg hvordan det høres ut Jeg vet, og du vet <laughs> ja. Og de som har hørt på dyr eller fys episoden ja. jeg Vet at du vet Du vant Jeg vant. Jo då, du vant faktisk en konkurrens du. Totalt sett för det du vet var hon hörs ut när sköldpaddan rör sig. Det är liksom kunskap man trodde man aldrig skulle få bruk för ja, eller inte trenger till ja. något som helst. Men du gjorde det. Ja. Det gjorde jag. Alltid något som är så inte imponerande. Nej. <laughs> vi går in i siste Hvor du nå egentligen inte for för någonting för du Nei. klarte av nå Q-tipp. I point. am the Q-tipp. Maser, med eh, tektorsvennene, hvordan er grønne han? Nei, han ja, kommer vel etter hvert, han? I should have a question! Korder på soundbordet var ikke helt... Uh Nei, vi skal jobbe litt med det. <laughs> <laughs> ja, jeg er kjempeglad på siste lyd, Jontan. Ja. Eh, vi er nå i siste, lyd nummer 6, hvor dette kan være... En man som illustrerer hur dam något enkelt önklogge et toalett. Mm -hmm. En häst som ivrigt vifter med läppa. Mm -hmm. Eller Jonathan som lager onaneringsljud med munnen. Det var våldsamt som Jonathan ni och nana, det ska jag säga på dig idag då. Jonathan ni och nana. Men den ena var, <laughs> var mild. Ja, ja, ja. Detta är äkte. Håll höra. Mm. Nå kommer den. La oss si sånn, Jontan, at hvis er din penis, så vet ikke jeg helt hvor du har den. Onaneringslyd med munnen, men den ja, er okay, greit. Ja. <laughs> jeg synes jo at dette her var ganske tydelig har noe med munnen å gjøre, men, <laughs> men jeg har ikke så store kjønnslepper på har ikke så store kjønnslepper på min penis. <laughs> ivon att ha önskemön. Ja. ja bara så löner det sig att bara sluta prata så kan samtalen rulla vidare ett anständigt. Av och till så kan ljuden få spilla sig igen liksom. Vad var vad var option Det var en häst som ivrig vifter med läpparna. Alltså for akrostiken för mig tillsier ett toalett. Mm. Uh, og det er eneste resonemanget jeg har på Det var en hul lyd Jeg vet ikke hvor hesten skulle stått Nei. Og jeg vet Du kan jo selvfølgelig stå og lage hånda ni lyder med munnen Det kan jeg du har og, jo, Jeg har, en har jo en igjen Før hører lyden her. og deg etterpå mm. <laughs> Det er helt mye klasker ja. Klasking du skal klare å få til her altså. ja. Nå kommer den Det var meget, megut megut bra genomfört. Ja, det är nästan så jag har gjort det för. Ja. Men då är jag fryktligt osäker. Och särskilt tillägg för att du walkade och puttin mer väske. Ja. Jag jag var så på toalettjungtan och det jag det är så många ljuder som har med toalett att göra sånt. Men med det lilla, det som är så fint med att jag kan be om en lifeline här sån, att jag kan se dig försöka göra alltså Jeg så också när du jag såg heter om du lagde fingreregler med pornoljuden för exempel. Ja, ja, altså jeg menar jag ärst Jeg så så det. Ja. Mm. Uh, jeg mener du ska att jag tänkte på det. <laughs> <laughs> ja, men du gjorde det inte. Du nei, gjorde det inte. på <laughs> det, tänkte bara, så sånn, ja, ja, "Vi sån gör du då?" Då Ja, jag undrar. Nej. Att har så lust att säga si do, men med en eller For du tog pushun i käften för att laga en nyden. Visar att det viser at du har nog mer erfarenhet än det du liker till sig. Mm. Det var dig. Det er ikke generelt at jeg har erfaring med å bare tolke lyd, men det er rett og slett jeg som har laget den lyden. Det er det, ja! Det er, la ikke meg det. få... Det er ikke det. Vad var det då? Är är det inte då sällde det en hest <laughs> Det det er What? en hest sånn. <laughs> Det er, det var en häst. Det är ju rartigt att det där är lön i Norge till de pengar. Det det är ganska mycket till de pengar. Jag ungefär men alltså du så altså, där ja, ja, ja, ja, ja, men, men det er ju shit och vanske det egentligen. Ja, det är det och man gör sig väldigt blind när man sitter och drömmer. det är sånt som en hest altså, de de du, du har det er jo ikke egentlig lyden i seg selv Fordi den kan være så mangt mm. Så du må prøve å høre på liksom, akustikken Hvor er dette? Altså den mm. der hulelyden Det ja, hører jo ja. ikke ut Som en stall Nei, altså har jo, Det har jeg jo sagt at jeg måtte Justere lydene sånn at det lå I nogenlunde samme ja, ja, ja, ja, ja. Død, men altså, det eneste du hadde fått med dig Hvis jeg ikke hadde gjort det Var at det var masse folk rundt som sa sånn <laughs> Og da var det sånn Ja, det er i hvert fall ikke en mann på do Og det er i hvert fall ikke e Jonatan som manerer med munnen Altså, det, det er litt sånn Du må legge det sånn at det kunne vært hvem som helst Men jeg er enig i at på noen av dem Så er det bare morsomt det punktet med Jonatan Men du var meget god på dag, Tusen hjertelig takk hade det inte men jag hade dritat mig ut oavsett då för hade det inte varit du tog på sjunde kanten nej så, hadde jeg jeg tatt oss. så Og da hadde det gick åt das så det blev vart fel då ja eh detta var egentligen jeg kan se si att det är nästan Ingen av disse punktene som var på I første runde Og det er derfor jeg tror at Hvis man får litt mer Bruker litt mer tid andre ganger Så tror jeg den her kan være ganske artig Fordi det å lage lyder Og hermete ting og associere lyder Var veldig morsomt å drive med Ja, jeg vet ikke at si? uh, du synes det, gøy, synes det er veldig gøy Men er ikke du god på det? Nei, men, god på det. Du har ikke så god øving da Nei, men Nei. Altså, det kan man jo bli, ikke sant? Ja, ja. ja. Just nu er du Q-tip apprentice, hva? <laughs> ja, det, og så sent kan du bli ronka master, hva? Rape. Kanskje vi skal gå og smake på noe Kanskje så, vi skal smake på litt brus nå Ja, ta litt bruset dream. Dream, dream, dream, so dream. Ok, kjører vi Hei så Hei uh, og Velkommen tilbake Var ikke det litt gøy, ja? Ja, du fikk en konkurranse <laughs> Jo, det var kjempegøy ja. Men uh, ja. nå er jeg Fjærlig gira, for jeg, ja. jeg prøvde Jeg var så gøy at jeg interduserte dere for ja. det, På Dream Dream, sov du stream ja. Dream uh, Dream, sov stream på veldig... så då kan vi lage, nå kan vi lage samt med dig. Sånn føles det. jeg har hatt lyst til å ha et annet avslutningssegment. Mhm. Ja, egentlig det her Så nå blir det en lengre greia, seinere blir kortere. Det som er greia, ja, med den her. Ja. Er å bygge videre på når du fikk surskill og brus og Urinbrus og, Jeg tror ikke vi ska bygge ja. videre på surskildbrus Nei, nei. <laughs> det, men, uh, det tror er, Den episoden skal nevne Vi ja. går på hjemmesiden vår på, for den episoden Så skal det ligge link til den for Hvis du ikke har hørt den, den er morsom mm. uh, Men det vekker en sånn greie med at Åja, sånn Sodostream kulsuremaskinedrikke Det er mm. litt morsomt mm. Jeg har prøvd faktisk noen av disse her Som du får kjøpt Som er sånn Sprite Cola Og, mm. og så skal jeg ha brus så kjøper jeg den ferdig Fordi det smaker ikke så godt med denne sirupen Synes Nej Nei, Nei. Og, og, og det er jeg enig i ja. Så, da blir alternativet Lager sirup selv Og det har jeg da gjort ved å blande saft Og det har jo funket greit Saften og kulsirer er faktisk ganske godt ja, ja. Men Det er jo mye mellom himmel og jord, folk ikke har prøvd å fytte opp med kullsyre Det er mye som ikke er saft <laughs> Så da tenkte jeg at et avslutningssegment kan være noe at En av oss, for du har jo også sånn kullsyremaskin Ja, så hårde kan, uh, Så man kan lage en eller to uh, til avslutninga Og så mm -hmm. rate vi dem litt uh, mm -hmm. Kanskje vi kan legge ut oppskrifter på hjemmesiden mm -hmm. uh, Det blir jo bare dritt da uh, Vi kan dele med oss Littere? Det er det jeg tenker ja. jeg har Kanskje laget... vi finner noe, folkens? La oss Littere, si det sånn at Jeg har nok laget ting nå som ikke er sånn Det er ikke intuitivt at det er det du vill ha Så hvis vi finner noe som er godt nå Så har vi funnet noe nytt ja. Som ikke andre ender hennes har gjort Jeg bare driver og leiter fram oppskriftene Mens jeg prater her sånn mm -hmm. Jeg har skrivit oppskrifter på må ha oppskrift Man må det mm. uh, nå, siden dette er første runde, så har jeg laget mm. fire siruper, som jeg nå har blandet opp i kulsure mm. Du har fire kopper for meg, jeg har fire kopper for meg. Vi kan jo ikke dele, for Guds Corona. korona. Nei, og um, du sitter langt unna her. Jeg sitter langt unna. Mm. Jo, men jeg gjør det. Det ser jo ikke sånn ut på, på TV-en. Nei, men, nei, men altså, alle vet vel også om man klikker. Ja. Så, ja. Noe, men jeg, jeg har ikke bestemt hva som skal gjøre dette her. Jeg tenker at vi drikker samtidig og mm. prøver oss si hva vi synes om den. Mm. Men skal jeg lese opp Jeg har laget navnet på dem det, ja. Vi kan godt rename dem ja. Fordi det var bare sånn jeg, Det er null tanke bak navnet Ja, ja. Sånn, men ja. Det, det kan godt hende At når man får smaken av den At man får en sånn ja, det, Får en feeling ja. Ok, mm. skal den da For jeg må jo være med å drikke Og det ja. gjør vi nå for å forsikre oss Som at det ikke er for mye ekkelt Nei. Og at den, hvis den har puttene ekkelt Så må jo begge få svi Mhm, mhm skal jeg fortelle deg navnet Og så drikker vi, og så gir vi en skår Og så skal du prøve å tippe hva som er i den Og så leser jeg opp oppskriften Eller hvordan skal vi gjøre dette? Her? Ja, jeg vil gjerne være, få tippe For du vet jo eh, ja. Jeg får jo lov til å det samme som dig Når det gjelder ting Men jeg setter jo gjerne pris på at Jeg kan på en måte si hva jeg smaker Og så kan du bekrefte ja. Det er jo litt artig da Men da, da gjør vi det mm. Da starter vi med den første mm. vi det. Den, den har jeg kalt juletre Ah mm -hmm. Det var ikke verst det, Hvis noen hadde sagt at det var en ny sveppes uh, Sveppes smak Så hadde jeg sagt at Åh, men det manglet noe i forhold til sveppes Det er de, alt jeg var den, hadde du sagt Du mangler det, ja du de ting ja. <laughs> Altså Ja, altså jeg er enig at altså det mangler noe I forhold til sveppes altså, eh, Som standalone mm. Veldig orleit eh, Med en gang, det at du ser juletre Jeg synes den smaker Som juletre lukter ja, men det stemmer nok <laughs> Ja, og grunnen til det, og det kan jo hende bara at jeg har litt inside information om deg og hva du driver med ja, ja, du vet jo stort sett alt jeg driver med, ja. for det var jo egentlig så ja. verst Nei, det, det var faktisk ikke så gærlig mm. Denne kunne du vel til og med lagt te på, tror jeg Jeg kunne det, ja. og det er derfor du vet at jeg har dette her Det er derfor du kommer til å det du tipper ja, da trenger jeg ikke å tippe da. kan du egentlig lese på <laughs> Ja, ok, greit ja. Som folk sikkert har skjønt siden et hjulet sånn, tenk, mm. Jeg har laget dette här av granskudd mm. Men jeg har tidligere tørket granskudd Så jeg vet ikke om folk har det hjemme men, <laughs> men det har du Det har jeg Så jeg har da brukt to kopper vann Kokt opp til en kopp tørkede granskudd En halv kopp sukker mm. En t-slitron syre Kokt i ca 20 minutter Ja og så er vi blandet opp kulturer og, og pysirupen. Ja. ja, så sterk etter smak. Mm. Men dette her var vel, dette var jo artig, egentlig. Jeg tror ikke at det kommer til å så trivelig. Det er vel alt jeg som har information om resten tenker. Hmm. Men igen for meg da, som ikke vet nå hadde ikke du visst at det var det, og du aldrig hadde smakt grannskudd, så tenker man med en gang sånn, det her kan være noe ekkelt. <laughs> du tänker då som omedelbart var sån det här smakte lite off. Ja, men det manglar ett land som där en bästkheten. Vi så vi var klarade tag knäck på en bästkheten så då vart det väldigt gott. Ehm mm. um, spännande. Ah, apelsinskal. Ja, men då är vi på nummer 2, mm -hmm. mm -hmm. Den har jag kalt um, skalbara. Man... Kan det luktes først da? Ja, ja, vi lukter ja. først Ja, det lukter som er tiltenkt Ok, jeg tänker med en gang Urge, når jeg kjenner lukten shit, ja. <laughs> ja Det lukter urge Faktisk, Ik ikke sånn Wow, urge nei, nei, men sånn, men du, sier, sånn, du sier ja, men, det, ja, det er ikke noe der ja, ja, for det er mye mildere En urge-lukten ja. La oss ta en simp Ja mm. Är är bara få se. Si Detta här vet jag vad är. Att det här skulle inte smaka sån hade jag tänkt. För det har ju gott. Detta här vet jag vad är, men jag kommer inte på det. Jag jag här vet jag vad är. Jag vet. Ja, eh skall bara. Ja. Vet du vad? Skall bara. Ja. Och skall men det er ikke bare da, men det er skal Vi <laughs> noe som form for hint Vet du hva? Det her ja. minner meg kjempemasse om saft Ja, og for de som ikke vet hva saft er Så er det mm. appelsinsaft ja. men, men det er first pricing, det er veldig viktig Det er first, first pricing, appelsinsaft eh, Høyskolen yes. Vi har jo Men vi har jo ikke definert noen poeng Men det er et halv poeng faktisk Det er det, et halv poeng Fordi det er Slimme å bli halsen der altså Det er appelsinskall Det er det ja Det er yttre del av to appelsinskall Så ikke det hvite, men bare det oransje På appelsinen En halv kopp sukker Og en tesje sitronsyre Altså, den der koppen med sukker, den gjør mye, fordi at jeg tror det er... En, jo, den er nesten tom for sukker. Ja, du har to kopper sukker, og da, da mener jeg sånn krus, for jeg hadde ikke en sånn liten kopp, det er krus. Ikke, ikke den internasjonale køpp? Nei, nei, det er ikke det, er, det, det, det, det. Det her er et fraskapet. Krus. Det er to og en halv desiliter sukker, liksom. Ja. Ikke sant? Jo, men det var litt bon søtt. Men altså, god... Ja, överraskande ja. igen. Men detta trodde jag. Alltså apelsinskal. Alltså jag tänkte det blir bittert. Jäkla men det är ju alltså jag laddade den där kryddes uh, med socker då. Ja. Sukker, da. <laughs> ja, jeg, men lite lite för jag den skulle varit lite mer sånt Men ja. då tänker jag vi beveger oss vidare. Köra vidare. Ah. Da er nest siste Ebius Dream, dream, sodostream Skal vi begynne med å ja, Eller vil du gjøre noe først? Ja. Nei, Nei. Altså, Du kommer hovedingreisen her mm. Den toucher du fort Nå kan vi lukte ja, Den er jo der Ja, den er der Hva er der? Det er en kaffe Det er helt riktig? Mm. Det är Det är jag lagade egentligen choklarlake och kaffe. Ja. Blandades fram fruktet kaffe pulverkaffe i choklarlacket. Det funkar dåligt faktiskt. Ja. men så er det Kanske du ska få et halvpäng Vi har egentligen inte definierat där. Låt oss bara si ha säga det får ett halvpäng. Vi har ett halvpäng. Faktiskt ett helt poäng då. kaffe är grejt. Ja. Det är lätt. Men det är det er en ting till. Okej. Och den tror jag att jag kanske får jag Jeg då kanske. Jag vet inte om og, det är möjligt att smaka en gång. Jag vet jo att kaffe, kald kaffe, det er korea. <laughs> ja, eller, eller, eller nyttårsaften. Ja, det, det er ja, også litt frisk krim det, så jeg kan dette. Ja, la oss, la oss, prøve. oss prøve. Det var igjen overraskende smudd. Det kunne godt være, eh, hvis jeg i det jeg skulle innta... Du, jeg glemte å si navnet på det Ja. Hva var navnet? Irish Bubble. Irish Bubble, vet du? Ja. Da vet jeg kanskje hvor som er oppi det. Ja, jeg tror nok du vet det, men jeg smaker det ikke. <laughs> For å si sånn. Mm. Ja, men altså, dette var jo overraskende, behagelige greier. Ja, ja, ja. altså, dette greier. gikk jo kjempebra. Eh omedelbart när jag tog den första sluken så var sån här är det, sånn, det rumpa. Det var och det är inte för det tror att du har något uppe i dig. har kört bara här har du rumpa. P. Jag försöker och få en liten smak av något um, whisky. Ja, du, du vet vad du ska leta efter då. Ja. För det heter Irish Bubble. Ja, ja, ja. men, men, men jag smakar den heller riktigt. Nej, jag märker den inte så stort, men igen så är det sån Igjen, så, men, du men, har så mycket socker upp i där ja. det er sån det är kaffe och så är det socker. Frågan er om vi hade vattnat ut med mer citronsyra altså. Skal Ska vi ska vi bara tjap, vill säga, försöker att ja blanda i mycket mer citronsyra. Mhm. Mm vi se där. kommer ju inte mer fram då altså. Men Gjorde det blir mindre sött då. Jeg må jo si med en gang at jeg foretrekker jo Og det vet jo, ja. veldig tydens saft Du foretrekker uh, et korn ja. <laughs> Det har jeg ikke gjort her Fordi Nei. det er ikke det folk flest liker Vi ska jo finne den Den store jeg, Den som skal bryte gjennom jeg, jeg synes den var mye bedre nå mm. jo, jeg, jeg kjenner den litt Men er, jeg vet veldig du? godt hvilken Whiskey jeg leter etter mm. um. For det er ikke en hvilke som helst Whiskey du har vel brukt øppelt tenn oppi her. Det er helt riktig, Anton. Ja. Det er helt riktig. Mm. Den, er, den har en veldig distinkt, um, litt sånn smårøkt uh, smak. Mm. Eh, Fordi at, er det noe jeg plukker opp her, så er det sånn, kanskje røkt. Ja. Jeg hadde noe til sakte. Det er det det. Ja, Men igjen så klarer ikke jeg å bygge noe videre ja, på men, den. Ja, men jeg har ti har nå 20. Så oppskriften. <laughs> oppskriften. Jeg har fått et halvt poeng, ett poeng, ti poeng, 20. Ja, men det, det gir mening det Hvorfor sa du ikke tilbake mm. <laughs> Når jeg sa, ja, kanskje røkt så bare sånn, Røkt rumpe mm. <laughs> det, er, det er veldig bra, Jon <laughs> ja. her, her er det da en fjerdedels Kopp sukker, da, da igjen er det Krus da mm. Vann til det sukkeret blir dekt Og så varme opp til alt er løst opp Igjen spiser jeg kaffepulver Nesskafegull der altså mm. Og så to spiser Mildrøkt visker Skal jeg vel? Mm. Mm. Men hvis du smaker det igjen, på en måte, det måte, litt røkt om noe, mm. litt bål egentlig om jo, men, noe. Kanskje det er kvisten? Jeg, ja, men, jeg, jeg det, vet faen, ikke. Det, vi har en kvist vi rører med, for de som uh, ikke skjønte mm. kommentar om kvisten. Fordi det, det skiller seg litt nå. Ja, ja. uh, jeg tror vi skal, altså jeg gruer meg litt den siste. Okay. På skal bart, den skal røres i kanskje? Den må i. Okay. och grönsaker. Vad har vi tillbaka uh, med sista smaken? Uh, vill okay. du höra namnet på den först kanske? Jag vill gärna det. Ja. Jag vill att du ska lukta rätta det jag säger namnet. Okej. Okay. Jag kallar den uh, Bombay shrimp. Oh. <laughs> mm. Det är Sa her innledende Når jeg tittet opp inn før jeg begynte å røre, ja, ja. Var vel at det så ut som magesyre Ja, men det, det gjør egentlig det Og eh, så er det masse klumper Ja Og lukta er som, hvis jeg skal beskrive noe Nei, det er lukter ikke bra <laughs> Nå tenkte jeg at jeg skulle ta på meg oppgaven Og forklare lukten Det lukter ikke bra Det lukter ikke bra Det lukter bra en veldig udefinert lukk. Altså, ja. Jeg som vet hva det er oppe, jeg klarer å plukke den fra ja. hverandre. Men du, altså, du gir mig jo noe hint med navnet, antar jeg, men ja, ja. Jeg, vil si jo, jeg vil si det er et bra hint. <trykker> Igjen, det er jo egentlig ikke noen konkurranse dette her. Så skal vi bare smake det. Det er noe oppe her som jeg At kjenner ganske jeg, godt i. <trykker> jeg gleder meg ikke til dette. Jeg, jeg kan gi et hint dette på. Er du klar? Ja. En, to, tre. Ja, det gjorde det seg ikke med kulser For meg Asch Jeg gav det et hint Til hva jeg hadde i middag i dag. Ja Det du hadde vel ikke noe eh, små terteskjel med reken opp? <laughs> jo, ja, det er akkurat det jeg hadde til middag i <laughs> <laughs> Sa han så drev det på seg. Eh, altså, har du brukt krydder også? <laughs> ja, du, jeg, du klarer ikke å tippe hva som er oppi her, ikke 100%. Det er, det er, er først og har du hatt gin oppi. Altså, Nei, det er ikke og, gin. Og, har du ikke? Nei, det på grunn det. av lavnet. Men ja. eh, jeg, det kan minne litt om rekesmak, men annet enn det, så synes jeg ja. det hadde hint av buljong. Ja, men altså, hvis du har så grønnsaksbuljong skiten til deg, men oh. buljong holder ikke. Ja, okay. Nei, det, er jeg, en, jeg, jeg, det er en halv kopp erter og gullerøtter, altså safta fra hermetikkboksen erter og gullerøtter. Er. Det, det lukter det nå. Det lukter ja. det nå. Ja. Og så er det en halv kopp kraft fra leke, reker i lake. Ja. Og så kommer bombeien 0,5 tsk karri. Karin hon tant. Du luktrar då. Mm, att ja, det har smak på altså det. Alltså det där luktar att altså jag nästan så jag liksom sånn småbrakar lite långsamt. Jag måste men, må men Karin den är no doubt it's just so there. Och det är så salt. Ja. Det så salt. Men men igen, det är så salt, men och så avsluter med sån feit försvinner. Mm. Alltså jag värderar om jag skulle ta på salt i den här. Det Nei, jeg er veldig glad i kravd. Det er drip, ja. Nei, du... Jeg tror jeg, jeg, tror jeg, jeg smaker tar på jule, juletreet, ja. Ja, ja. Skål da! Ja, Jondan. Ja? Det var brust, det. Det må jeg jo si at uh, tre av fire toast der. <laughs> ja, du de glemte å ja. Men det må jeg si, uh, når vi først er inne på rating, tre av fire... Ikke Nei, ikke helt, altså igjen, jeg har jo bare tatt ting på slump Altså, jeg vil se si at eh, gran, apelsinskall og kaffeviske har potensiale Ja, jeg vil se si umiddelbart, den beste av dem, tror jeg, er apelsin På grunn av at den egentlig ikke blir noe nytt Den hadde egentlig bare blitt sånn, åh, er det sånn apelsinbrus? Hvem er det som har lagd den? Ja ja, ja, det, på jeg den, liker jo ikke aposinbrus Nei, men den er så i gang på den veien Altså det är ja. en så kjent smak allerede Den første var noe nytt Ja, den var ny Mens den tredje der, eh, kaffe Den var også litt ny för mig. Jag har ikke nytt så veldig mye sånn eh, Eller jo, det har jeg katt kaffe Altså det kaffe, ga iskaffe et nytt eh, skikte Ja, faktisk Hva med kullsyre? Vad om vi også hadde hatt opp litt fløte? Fordi det hadde blitt litt spennende Ja, ja jeg tror faktisk det, mm. tror faktisk det. <laughs> Bobblekaffe It's Bobblekaffe. a new thing It's uh, farted up <laughs> Nei, men altså For å av detta blir Jeg har lyst til at det skal bli en nytt segment Jeg har yeah. lyst til du og jeg skulle lage oppskrifter på Ja yeah. eh, Og også skrive ned ting som bare detta trenger du ikke å prøve Nei Det trenger ikke å være noen oppskrift heller Det er sånn Dette her har potensialet Dette trenger du ikke å prøve Nei jeg har lyst til rate dem, sånn som jeg vil si det juletreet synes jeg er spennende. Det er 3 av sju toast minimum. Ja, ti av fem mulig. Det er rett og slett. Ti <laughs> av fem mulig. <laughs> ja. ja, nei. Og med det så skal vi egentlig rulle av. Ja, jeg tänker det. Jeg, altså. Tenker jeg. Nei, jeg, jeg. Jeg har lyst til å avslutte bare med en, sånn, en liten beskjed. Ja, veldig liten da. Veldig liten. Da. Ja. Det er at Instagram eksisterer, altså der finns vi. Og det hadde vært trivelig om vi kunne treffes der Kom Ses liksom Ja, tenk, dere kommer til å sende inn eh, Etter at vi kan prøve og med kultsyre, for exempel. Har dere noen gode tanker, kanskje? Ja, altså det En historie, vi vil høre fra dere Vi vil eh, føle at dere er der Vi vil ha nye venner <laughs> Nei, Anton, det går jo ikke ja. Jo, nye venner kan vi ha, men ikke beste venn Vi har kontrasj, og det vi Ja vi ja. Ja. Det kom ingen upp här. Ah, det ska vi göra. Det ska vi hänga upp i studio. Ja. men ja, det var egentligen bara det jag ville tjampa si. Ja. Att vi vill höra från er. Kom gärna med uppskrifter till brus, idéer till showen. Vi vill höra från er. Har du några kritikk? Är det något som är dåligt eller något som är bra? Ge lyd från er. det är det är viktigt att er. Är ja. at något så må vi få in mycket mer av det. Høre det. Ja. <laughs> Så det. Ja. Så måste jag få høre det så sånn att jag kan säga si det till Patrick. Rätt exempel. Ja. Men uh, takk for i dag, adje